Запанувала і стала давати щедрі плоди. А плоди мудрості бувають і солодкі, і гіркі. Їй випало випити до дна чашу гіркоти. Що ж, вона не злякається, не відступить. В ночах ми блукаємо по колу і згораємо у власнім полум'ї, Проклинати ворогів, нехай щезнуть, як вода розлита. бодай дай стали, не той слимак – що в своїй слезоті розпускається, бо дай би вони, як недорід ночі, ніколи не бачили сонця. А що прокляття? Вітер, який летить і не вертається. Вона ж сама тепер, як трепетання вітру, як переблиск думки в пітьмі небуття. Не стане її, а думка житиме, битиметься, злітатиме над усім сущим на невидимих крилах її страждань і чутливості її серця. Несподівано для самої себе Роксолана ляснула в долоні, і служебці, яка виникла в покої, звеліла принести приладдя для письма. Тоді геть забула про своє веління, довго купалася в теплій трояндовій воді, вигладжувала перед зеркалами ледь помітні зморшки в куточках очей, повільно проводила долонями по своїх шовковистих стегнах, милувалася стрункими міцними ногами. Постарайся обрести ноги, які повели б тобі врятувати в день страшного суду. Сміх і гріх. Невже вона має умерти ще сьогодні? І не житиме більше це тіло, мов гіацинт із самотніх султанських снів. І це лоно, мов топаз вогненний. І ці очі, мов сапфіри немочі та болю. І ці уста, мов холодний рубін. Зате визволиться її душа. Бо знесеться, мов діамант, щоб був кинутий у бруд вулиці доріг, а тоді піднятий звідти рукою найвищою. Чуєш, султане, запалюй вогнища, щоб висушити свої барабани, промоклі від сліз, пролитих за вбитими тобою, сліз жіночих і дитячих, сліз землі, неба і самого Бога. І я теж згорю на тих вогнищах, і тільки наша любов, переживши всі свої злочини. Відвідає нас у пітьмі наших могил. Гірко всміхаючи, шепотіла Роксолана слова давнього арабського поета. О, друзі, чи бачили ви коли-небудь в житті жертву, яка плакала будь любові до вбивці? Ми обоє плакали, або готові були заплакати від любові одне до одного, і її сльоза скотилася перш ніж моя. Аж тепер згадала про свій намір написати султанові і злякалася, що не встигне. Розбризкуючи воду, лишаючи на мармуровій різнобарвній підлозі мокрі сліди маленьких вузьких ніг, відтручуючи служебок, які кинулися її витирати, нога вискочила з купальні, скулилася на диванчику в своєму обновленому будівничим сінаному покої перед смертю. Перед смертю. Вкидаючи вільною лівою рукою собі до рота солодкі горішки, стала хапливо писати, не дбаючи про склад і лад, аби лиш сказати тому похмурому чоловікові золотій лусті, що вона хоче йому сказати. Видивався в тих словах весь її дух, що витончувався, загострювався і гартувався в протиборстві з найбільшим ворогом її життя. З ворогом його сліпа рука долі зробила її найближчою людиною. Мій відчий, мій тяжкоокий вороже, твій дух отруйний, сила згубна. диявол, а чи Бог твої помічники, та будь-чия потуга ламлеться об тебе. Ти грізний, дужий, бажаний і званий, однаково в ненависті й любові, на відстані руки чи в дальніх мандрах. Мене тримаєш, наче змій, нещасну здобич. Знаєш про мене більше, ніж всі боги світу, бо оточив мене очима всюди. Не приховаю ані слова, ні зітхання, ні погляду, ні туги, ні розчарування. Знаєш мої ночі і чекання, знаєш стежки в садах і сни над морем, але засліплений могутністю не бачив, яка ненависть розрослася в моїм серці. Злочинцю, вбивцю, фальшивий законнику Неправидно збираєш славу і данину моїх зітхань Твої спахи йдуть під грюкіт барабанів І вадиться світ, як зруйновані гори Смієшся з мого Бога, з моїх пісень і чулостей Зневажаєш землю і все живе, крім себе І не бачиш гострого списа в моїй руці занесеного над тобою безжально і грізно